не могли бути перешкодою. Навпаки, в поєднанні згаданою вірністю радянським ідеалам це була вагома чеснота солдата-баротворця. Треба сказати, що Микола Рудько, не будемо надалі звати його Костею. уже засвоїв спосіб імперського існування, колись 1900 проти, але з метою самозбереження завжди голосують «За». Таким чином і він вирушив у слід «За Оксаною» але йому світила перспектива стати карателем, і ця думка огортала його душу чорною тугою. Тим часом життєві бурі шовиргали намов тріску третього нашого героя – Володимира Івановича Васильченка, дядька Володю. Раптом виник штиль, точніше, мертва хвиля. Перед тим, як кинути тріску, цю призирливу втопку пролунав самовпевнений голос – «Ну що, Володимир Івановичу, злодії в законі, рецидивісте, ось і скінчилися твоє лафа. Поставляти тебе днями до стіни, заслужив, заслужив, а жити хочеться, ой, як хочеться, чи де правду кажу?» «Така доля, товаришу майоре, «Яка така? Адже нема її ніякої долі. На сьогоднішній день життя твоєї смерть у моїй волі і у твоїй трішечки. Підпишеш ось цей папір і житимеш. А в спецгрупі такі люди нам корньо потрібні, але ж там убивати доведеться». А ти що, нікого не бивав? За що тобі й вишка світить? Ні, Керя, заробив у радянської влади прощення. Під час війни в штрафбаті власною кров'ю провину змивали, а тобі ж бо чужою кров'ю чого не змити? Ну, зважуся, поки я не передумав. Скрипить перо, чорнила Фіолетові, а душа з кожною старанно виведеною буквою стає чорнішою і чорнішою. Розділ 14. У зграї перевертнів. Никають карпатськими горами і долами 12 звіроподібних бандитів. Нападають на села, спалюють будинки активістів, убивають службовців і працівників сільрад, вчителів, котрі приїхали зі сходу України. Дівчинську прислали завідувати клубом, зґвалтували і на тину розіп'яли і руди, і невловимі, скільки НКВС не намагається, а затримати не може. Слідами йде, але завжди спізнюється на день-два. Втім, уже все документально фіксує – протоколи, фотографії, жертв. А як же? Для своєї і для західної преси. Дивіться, що націоналісти виробляють. Крім того, яке широке поле діяльності відкривається – Підмітає на шляху всіх, хто не викликає довіри. Саджає, висилає, розстрілює без суду і слідства. Сидить Оксана над купою донесень і скуренів. Навпроти, пан полковник із проводу. Що скажете, Оксана Миколаївну? А що говорити, пане полковнику? Не наші це люди. Відомо, що в них є вантажівка, на якій ті швидко зникають з місця злочину. Діють поблизу великих гарнізонів внутрішніх військ. Але ще раз в іншому районі. Вбивають навіть тих сільрадників, котрі підтримують із нами зв'язок. Дуже дивні самозванці, борці проти рад. Коли з-під населення до Сибіру вивозили, 19 вантажів, які з райцентру виїхали. Але чомусь 20-го повернулось. Десь одна машина дорогою до них приєдналася». «Двадцятий студебекер віїв Микола, а поруч із ним сидів, як ви думаєте, хто?» «Дзятько Володя. Саме він. Той, котрий повчав, що знічев'я нікого мочити не слід. І недоля спецгрупа НКВС вела їх на цій бандитській стежці. Звичайно, ніхто з товаришів по службі не знав про їхню колишню дружбу». Поговорити вони могли тільки уривками, але, як видно, основне було сказано. І цього разу Володимир Іванович не міг не визнати, що колишній його підопічній Костя, перетворившись на Миколу, став рівноправним партнером в їхньому конспіративному тандемі. Миколу не полишала думка виказати їхню групу правосуддю. Не радянському, звичайно, а самим сховати кінці по змозі за кордоном. Дядько Володя піднісся духом – не приваблювала його перспектива служити Катом і провокатором. Даючи підписку про вступ до спецгрупи, він мав на увазі найшвидший вихід з неї. Катувас, думаючи про це, і не знаходив вирішення. Зустріч з Кацапчуком додала йому надії і подарувала шанс на порятунок. І він мало вірив, що в межах нехай навіть неосяжної на імперії йому поталанить причаїтися з такою бурхливою біографією а тим паче зайнятися мирним примноженням прибутків. Володимир Іванович міркував із Сумом. Ну от, братухо, як злодій ти вже скінчився, але жити ще хочеться, як торохтів чи кіст вербувальник. Хоч би роботягою пожити років з десяток. Інколи він підміняв Миколу за кермом, вивчився без усяких курсів, а той, користуючись нагодою, Незаплямованому судинностями бояці легше було діяти, намагався намацати Оксаніні сліди. Побратими чомусь і не сумнівались, що вона обов'язково виведе їх на Оунівці. Ризик, звичайно, великий, але іншого шляху не знайти. Микола і з його подачі Володимир Іванович були переконані, що Оксана десь поблизу, якщо тільки жива, адже тут її рідні місця. У спецгрупі всі розмовляли українською, і кожен мав кримінальне минуле, крім лейтенанта Йосипа Власова, якого іменували Сотником Власиком. Тільки двоє з банди ще не закривали руки. І від Миколи вимагалось насамперед хватська їзда і справність транспорту. А дядька Володю Власик використовував на спецзавданнях для вилучення коштовностей у мирного населення. Це становище було досить хистким і будь-якого дня могло змінитись. Так і трапилось. Громили одне лісове сільце, горіли садиби активістів, учительки і фельдшерки. Стрільба, крики, Микола сіпавши зуби, копирсався внутрішчах свого студера. «А, Микола угодник, праведна душа!» – гукнув Власик, який передчасно приклавсь до ракізованої самогонки. «Медаль хочеш? Ну так от, відведи цю дівку в яр та й шльопни. Та й усе інше зроби. Я бі сам з такою кралею, так не можу». його хильнув. Одоріло обнимаючи очима, він тиць Миколі до рук автомати і кінець матузки.